«Послухайте, батьки мої ради», – каже четвертий дід, – «коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на щонебудь здасться». «Здасться», – каже, ідучи мимо батько Пугач, – «на якого бійся здасться такий гріховодник православному християнству? Бийте його, вразкого сина!» «Шкода, що мені нельзя більш братись за кий, а то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив. Бийте, батьки, привражого сина!» Тоді діди випивали один за одним по коряку горілки, брали кий і давали Кирилові Турові по плечах. Сили в старих руках було в їх іще доволі, що аж плечі хрумтіли». Інший давно б звалився із ніг, а Кирило Тур видержав усі чотири киї, не покривившись. І ще як одійшли діди, і шуткував із своїм гостем. Добре, каже, парять у нас у січовій лазні, нічого сказати. Після такої припарки не заболять уже ні плечі, ні поясниця. «Що сказати?» «Твоїй панімацій!» «Питається ще раз Петро!» «А що ж їй сказати?» «Одвітує Кирило Тур. «Скажи, що пропав козак ні за цапову душу, от і все, а прикмету над моїм скарбом знає побратим. Одну часть отдасть він старій ненці та сестрі, другу відвезе у Київ на братство. Там...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 Більш ніхто не зніме на тебе руки, от незабаром ударять у казани до обіду. Тоді отпустять тебе, дай будеш вольний козак. Мусив Петро підождати до обід, чи не потішить матері да сестри Кирилової доброю звісткою. Ходючи по віщовому місцю, постеріг він що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустріваючись із другими, брались за шаблю, мов, вимовляли. Ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе худко. Як же вдарили в казани до обіду, тоді ціла купа запоросів кинулась до Кирила Тура.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 що возив чинця в Єрусалим. Навражий, сину, приложи оце листя, так завтра, мов, рукою зніме. Би той нас, де за що, за молоду, так знаємо ми ліки от свого лиха. Роздягли братчики Кирила Тура, а у Петра аж мороз пішов поза шкурою, як побачив він білу його сорочку. Що сестра желібниця шила й мережила, усю в крові, і ще й поприкипала до ран. Кирило Тур аж зуби зціпив, щоб не стогнати, як почали оддирати її од тіла. Батько Пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь липким. Ну, каже, тепер ходи, здоров. Та не скачив гречку а то пропадеш як собака.